Dobrý den, vítám vás u další čtvrteční přednášky. Nejdříve, jako vždycky, uh, poutávka na příště. Příště bude Zdena Bendová z katedry fyziologie a bude nám povídat o tom, jak tmou můžeme dojít ke zdraví. Zdena se zabývá chronobiologií a bude nám povídat o tom, proč a komu vadí světlo v noci. Takže téma je určitě zajímavé a přijďte. A stejně tak je zajímavé, to téma. Kdy tady moc vítám Kristinu Kverkovou, která se na katedře zoologie zabývá evolucí e, mozku. Jistě víte, že e, vědci rádi tvoří různé pohádky a některé pohádky jsou sice zajímavé, ale spíš pro nějaký omezený počet lidí třeba pohádka o. E, transpozonech nebo o cisregulačních elementech, ale jsou pohádky, které zajímají úplně všechny a to třeba pohádka o tom, proč má kdo tak velký mozek. No a právě o tom, o socialitě a evoluci inteligence nám dneska Kristína poví. Takže vítej tady a těšíme se, předávám slovo. Tak jo, děkuji moc za uvítání. Dobré odpoledne, vítám všechny. Jsem ráda, že jste dorazili. I když teda tenhle asociální způsob čtvrtu, zdá se mi poněkud nešťastným. Nicméně v tomhle semestru, teda mám zase pocit, že to bylo všechno mimořádně vydařené, tak doufám, že tahle přednáška nebude s A její název je: Proč máš tak velký mozek? No? A to je pochopitelně poměrně složitá otázka, takže možná začneme nejdřív nějakou jednoduším. Proč mají zvířata? tak velké oči. No tak uh, každé je dítě jako ví správná odpověď, uh, protože aby lépe viděli. No a proč mají tak velké uši? Uh, no, aby lépe slyšeli, no nebo aby lépe termoregulovali. No a proč mají tak velký mozek? Aby lépe mysleli, nebo aby lépe viděli, slyšeli, termoregulovali pohybovali se a vlastně zkrátka úplně ve, veškeré další aspekty uh, jejich biologie ten mozek řídí. Uh, takže to otázka opravdu nebude jednoduchá, uh, nicméně podtitul, uh, uh, s, podtitul naznačuje, že se budeme zabývat jedním takovým aspektem uh, a to je tedy vztah mezi sociální komplexitou uh, a inteligencí. Uh, a ten vztah je mimořádně zajímavý, pro nás jako pro lidi, především kvůli tomu, že teda jednak se vyznačujeme nápadně vysokou inteligencí a jednak jsme teda extrémně sociální. Jak teda dokazuje i současná pandemická situace, kdy teda přes, přes to, že nám hrozí nějaké nebezpečí, nejsme úplně jako společnost schopni se donutit k nějaké té sociální izolaci. A není to teda jenom, není to teda jenom v současné situaci, ale jak je vidět tady z té historické fotografie z roku 1918 v San Francisku, kdy řádila španělská chřipka, která měla smrtnost asi tak desetkrát vyšší než covid, tak ani ten, tenkrát lidi jako nebyli schopni prostě tu svoji sociální tendenci překonat. No, ale přímo k tomu sociálnímu mozku... Tady Nikolaus Humphrey byl první, kdo vlastně nějakým způsobem uceleně sformuloval uh, tu hypotézu, že tedy uh, za tím naším velkým mozkem a inteligencí uh, by uh, mohla stát naše socialita. A on teda uh, v, v tomhle článku z roku 76, The Social Function of Intellect, a se podívoval na tím, proč vlastně primáti mají tak veliké mozky, když ve skutečnosti nějaké ekologické problémy, se kterými se setkávají v přírodě a které musí řešit, nejsou až zase tak, Bůh jak složité, on to dokládal tady na tom příkladu lovu termitů u šimpanzů, který působí poměrně sofistikovaně, ale ve skutečnosti se podle něj dá vysvětlit, tím, že, že se to zkrátka ta zvířata několik let učí metodou pokus omyl a že to není, Bůh ví, kognitivně náročné. Ale co by tedy kognitivně náročné být mohlo, tak je vlastně situace, kdy zvířata žijící ve skupině, a budou mít výhodu, pokud se jim podaří přechytračit a, ty svoje ostatní kolegy. A v podstatě to může fungovat jako taková partie šachu, kdy teda na začátku a, vždycky vyhraje ten nejlepší, no ale potom v dalším kole už zase se utkají dva ti nejlepší atd. Atd. a tak dále, a tak dále. Takže to vlastně vede k nějakému překotnému rozvoji mozku a inteligence. A Tohle to a vlastně potom inspirovalo vědce k tomu, aby začali teda hledat nějaké ty doklady toho inteligentního chování u primátů a výsledek téhle snahy skončil v téhle zbírce s názvem Machiavellian Intelligence kde vlastně je docela hodně dokladů o tom, že skutečně ve volné přírodě tedy primáti mají komplexní sociální chování, že jsou schopni sledovat vztahy v rámci skupiny, jsou schopni uzavírat nějaké koalice a navzájem se taky třeba podvádět a manipulovat sebou. Proto tedy i ten, proto tedy i ten název tam akivalistická inteligence. A nicméně to nějak neumožňovalo úplně tu hypotézu, jak si testovat. A pak přišel potom tady až Robin Dunbar, který teda nebyl úplně první, kdo tu hypotézu testoval, ale stal se takovým jejím zásadním proponentem a výraznou osobností v tomto směru. No a on se tedy rozhodl, že jak bychom to mohli formálně otestovat, že tady k tomu, že sociální komplexita i inteligence jsou poměrně složité věci, které nemůžeme snadno kvantifikovat, tak si můžeme vzít jako takovou zástupnou proměnou té velikosti mozku, teda inteligence, relativní velikost neokortexu, což by tedy mělo být sídlo nějakých vyšších kognitivních schopností. No a jako tu sociální komplexitu můžeme nahradit velikostí skupiny, ze které vyplývá počet nějakých vztahů, které ta zvířata musí úspěšně sledovat, musí se v nich vyznat. No a on teda nelenil a pustil se, pustil se do toho testování těch článků, vyšla celá řada, tohle jsou tři takové asi nejvýznamnější nebo s největším ohlasem, každý z nich má kolem nějakých třích citací, takže opravdu to zaznamenalo veliký úspěch. No a on tam opravdu tady v těch článcích ukazuje, že existuje u primátů vztah mezi velikostí skupiny a poměrem neokortexu k zbytku mozku. Takže by se zdálo, že jak si všechno je vysvětleno, pohádky byl konec, už víme, proč máme ty velké mozky, je to proto, že jsme sociální a tak, takhle nám to krásně vychází. A nicméně Dan Bartry nebyl jediný, kdo to testoval, testovali to i jiní a tak nějak někomu to vycházelo, někomu to nevycházelo, a pak se začalo diskutovat o tom, nakolik to lze zobecnit. A, no a, a potom z toho vyplývala taková jako tvrzení, až poměrně tvrdého rázu, jako například, že jediný důvod, proč primáti žijí ve větších skupinách než šelmy, je ten, že mají větší neokortex, což se teda řadě lidí nelíbilo. No a my, když se podíváme jako na ty Danbarovy úspěšné články trošku podrobněji, Uh, tak zjistíme, že mají teda určité mouchy, že to sice jako pěkně vychází, ale, ale něco tam možná trošku jako se nezdá. Například to je vůbec došlo k tomu, že tady, nejlepší, uh, že tady nejlepší jako proxy pro inteligenci je poměr neokortexu ke zbytku mozku. Uh, no on to nějak vysvětluje, ale potom je tahle tabulka z toho ekonomického článku uh, Social Brain uh, Hypothesis, uh, kde teda je, se vyskytuje tahle ta tabulka, uh, ze které vyplývá, že prostě ten poměr neokortexu zkrátka jako prostě vychází nejlíp z těch všech jako myslitelných proměných a je poměrně jako zajímavé, že, že, k tomu, že k tomu je v textu tento komentář, no ale tak vlastně výsledky jsou prakticky úplně stejné bez ohledu jako na to, jakou tu proměnou použijeme, což mě se jako z té tabulky teda opravdu uh, úplně nezdá. A no další takovou trošku jako uh, pro tím, čím si ten denbar vlastně protiřečí, je, že on tady tvrdí, že velikost skupiny je omezená nějakou, nějakou tou relativní velikostí neokortexu, ale zároveň, když nějak zjišťoval ty velikosti skupin, tak se rozhodl nožále některé ty synantropní populace, jako třeba těch jsou tak jako moc velké, protože prostě mají jako moc jídla v blízkosti těch lidských sídel, a tak je z toho vyřadíme, protože ty se nepočítají. No ale tak jako ono z toho docela dobře vyplývá, že teda v tom případě asi nebude úplně velikostného kortexu to, co by omezovalo tu skupinu, ale že jako jaksi dřív je omezena dostupností zdrojů. Takže to tam jako taky trošku nehraje. A no, potom tohle je jenom takový trošičku odbočka k tomu, že teda. Danbar na základě vztahu mezi, mezi neokortexem a velikostí skupiny spočítal teoretickou velikost skupiny, teda pro člověka, jaká by měla správně být a, a došel k číslu, které je někde kolem 150%. Uh, a to je, to je takové číslo, které se potom jako jalo otestovat a samozřejmě takovým numerologickým přístupem prostě budeme hledat a něco najdeme, tak jako řadu, uh, řadu příkladů našel, kdyby teda velikost skupiny těch kolem těch 150 mohla fungovat uh, a po, to se vlastně jako taky docela dobře uchytilo uh, a našlo to dokonce různé praktické aplikace, jako například a design kanceláří a, a tohle to jsou jenom jako různé titulky na internetu, co jsem tak jako pozbírala, které s tím denbárovým číslem operují a různě ho jako vykládají. A, takže je to opravdu, jako ta hypotéza je strašně chytlavá. ona se lidem hrozně líbí ale jako dává tak jako intuitivní smysl, protože my opravdu jsme sociální a, a, a vidíme ty primáty jako inteligentní a sociální, takže to naprosto dává smysl. No a tady jako z toho článku uh, o vývoji jazyka, kde Danbár dokonce jak si naprosto přesně zjistil a spočítal, uh, kdy muselo dojít ke vzniku jazyka. Odvodil si to jako velice jednoduše uh, a to tak, uh, že, že čím větší je skupina primátů, uh, tím, větší, tím větší procento času musí uh, její členové věnovat tomu, aby jako navzájem nějak utužovali ty, ty svoje vztahy. A to provádí tím, že se navzájem grumují. No a jelikož teda v určité, v určité velikosti skupiny dojde k tomu, že už by to procento času věnovaného tomu groomingu nebylo nějak udržitelné, tak potom dochází k tomu, že se ten grooming nějak něčím doplní a to nějakou vokální komunikací. A tady je vidět jako zase takový trošku dželado přístup, protože Danbár byl původně primatolog, který zkoumal dželady a on je opravdu žijí ve velkých societách, a věnují tomu groomingu docela hodně času a taky mají takovou jako něco, něco, co se označuje jako vokální grooming, že oni na sebe tak pochroftávají a tím si udržují kohezité skupiny. No ale on to zase jako úplně strašlivě zobecnil a tady spočítal právě, že jako, kdy, musel teda, kdy musel teda vzniknout ten jazyk a to na základě toho, že sice pro fosilní hominidy pochopitelně jako, uh, údaje o, o času stráveném groomingem nemáme, a, ale máme teda u některých alespoň odhady kraniální kapacity. No a to je jednoduché, protože z kraniální kapacity tady jako tohle s tou rovnicí si hezky spočítáme uh, vlastně hmotnost uh, mozku, z toho si spočítáme teda ten uh, poměr uh, neokortexu. Uh, z toho je jasné, to už víme, že je to vlastně z toho nám jde velikost skupiny, no a z velikosti skupiny se snadno spočítáme to procento času stráveného jako groomingem. Takže tady jako někde vychází, že tady to, to je maximální hranice kde, jako, kde reálně pozorovatelného času stráveného groomingem u primátu, takže tady už jako musel být nějaký ten vokální grooming a tady pak jako už jednoznačně teda musel vzniknout jazyk. Takže to jsou takové jako poměrně dalekosáhlé interpretace na základě v zásadě neexistujících dat. No a je tady jako ještě jedna věc, proč, proč vlastně... Danbár použil i ten a, neokortex, kromě toho, že mu to jako dobře vycházelo. A, u těch primátů existuje tenhle, ten dataset a, z roku 81 od Heinze Stefana. A, on věnoval jako strašné množství času a, tomu, že nazbíral data o, o různých částech různých částí mozku u, u strašné spousty druhů a do jako se z toho hodně vychází. A, no a, a jedna, jedna komplikace, Teda té testování té hypotézy byla v tom, že se jaksi tyhle si data se vyčerpaly, už nebylo jaksi moc co dalšího analyzovat, už to bylo vytěženo konce a, a nějak nová, nová data prostě nebyla. No takže to nějak utíchlo v těch 90. letech testování té hypotézy a, a až poměrně recentně přišla taková druhá vlna, kdy těch, těch dat už je o něco víc k dispozici, a, a lidé teda přestali uh, trvat na tom, že by se musel testovat vlastně ten neokortex, ale že by mohla stačit relativní velikost mozku. A, no a uh, v poslední době vyšly tři takovéhle práce, z nich, teda ani jedna uh, žádný vztah mezi uh, socialitou, nebo respektive velikostí skupiny uh, a velikostí mozku nenachází. Tohle to je tam poslední z nich z roku 20., a, no, a čím by to teda mohlo být? A jeden z těch důvodů právě může být to, že Danbar byl omezený vlastně tím datasetem toho Stefana, kde bylo nějakých 25 druhů primátů. Vzhledem k tomu, že dneska máme popsaných druhů primátů něco kolem 500, tak 25 není jako úplně nepoužitelné číslo, ale není to dobrý sampling. No a já jsem si tak jako říkala, jasně, no tak pokud máme nějaký opravdu robustní vztah mezi dvěma proměnnými a, a Vylosujeme si teda z populace, dejme tomu, dvouset druhů, o kterých, jako to jsou všechna data o primátech, která máme k dispozici, 25 nějakých druhů a, a několikrát to zopakujeme, tak jako pochopitelně si ty výsledky jako po každé budou trošku liší, tohle je výsledek filogenetické regrese objemu mozku na hmotnost těla. A, a pokaždé to jde trošičku jinak, ale ten vztah prostě tam je jako naprosto nezpochybnitelný, o tom nikdo nepochybuje. No, ale když si teda uh, dosadíme místo té velikosti těla velikost skupiny, tak je vidět, že tam vztah jako v podstatě není, ale tady v jednom případě nám to prostě výjde jako velice signifikantně a velice jako robustní závislost. No a tak je docela dobře možné, že se tohle právě že se tohle právě stalo Dambarovi s tím Stefanovým datasetem, který nebyl nějak jako uh, explicitně sbíraný uh, s cílem testovat tuhle hypotézu. Byl to prostě jako nějaký náhodný výběr. No a ono se uh, uká ukázalo, že to doopravdy jako je pravda. Uh, že tady v tomhle tom jednom článku, když oni si uh, ten svůj dataset omezili vlastně jenom na ty druhy, které jsou obsažené v tom, v tom datasetu toho Stefana, tak najednou jim jako nejlepší model tady vychází uh, velikost skupiny a, a folivory a velikost skupiny prostě vychází signifikantně. Takže to je jako docela takový varovný příběh toho, ale to není to jakoby není vůbec teda chyba toho Dan prostě jí nádat tak k dispozici neměl, ale že uh, se nám jako snadno může stát oh, v takovýchhle studií, že prostě tím náhodným samplingem dosáhneme jako nějakého víceméně náhodného výsledku. No a co je ještě horší, a poměrně závažnější je, že oni udělali ještě jednu věc, a to, že ty data testovali vlastně na dvou datasetech, jeden, který si nějak nazbírali sami ty prediktory, a jeden, který získali z publikované literatury. A když to vlastně omezili na nějaký průsečík druhů, které byly obsažené v obou těch datasetech, přičemž vlastně ta závislá proměna byla pořád stejná, prostě ta, ta hmotnost mozku, no tak. A, tak se ty data se ty prostě nějak liší v tom, co tam vychází. A tady jednou jim vychází, že tady jako signifikantní je velikost domovského okrsku, a tady zase vychází, že je signifikantní negativní vliv folivorie a vlastně jediné, co vychází opravdu robustně, tak je pořád ta velikost těla. Takže to už je jako fakt docela problém. A jako co, co s tím, čím to může být způsobeno? No tak může to být jednak způsobeno tím, že ta kvalita dat není jak vysoká. A tohle je jenom takový příklad, který dál nebudu komentovat, ale jako poslušte sami, že to jsem teď na to narazila v panteri. Nevím, jestli to jako úplně dává smysl, že teda věk pohlavní dospělosti až po věku prvního porodu a ani jako ten věk se mi nějak moc nezdá, ale dobrá, a to je to se teda týká člověka, což člověk tak jako snadno odhalí, že to možná úplně nedává smysl, ale budu víc, co všechno ostatní jako se tam skrývá. Ale to by ještě tak jako možná nevadilo, to se, to se tak jako ztratí nějaké chyby, ale co je velký problém reální, se kterým si musíme nějak vypořádat, je vnitroduchová variabilita. A to teda konkrétně, co se týče té velikosti skupiny, tak je poměrně značná. A tady jeden článek se tím, se tím přímo zabýval a udělal taky jako poměrně šokující zjištění. A to totiž to, že když nazbírali zase nějaká data o velikostech skupiny u primátů a teď je srovnávali se sedmi různými jinými datasety, které získaly z literatury, tak zjistili, že ve dvou případech uh, jsou ta data tak odlišná, že spolu vlastně ani nijak signifikantně nekorelují a nějak, nějaká těsnější korelace tam byla jenom ve dvou případech. Uh, takže to je jako trošičku problematické, pokud, pokud chceme velikost skupiny použít uh, jako, nějakou, uh, jako nějaký kvantifikátor, uh, tak tahle ta obrovská variabilita nám v tom jako dělá trošku bordel. Tak jedno řešení by bylo uh, vlastně nějak přijmout tu nejistotu a nesnažit se, uh, nesnažit se to uh, prostě přijít s jedním číslem, které bude ta velká pravda. Uh, a dneska existují metody, které uh, dokážou vlastně počítat i s tím, že ty odhady nejsou úplně přesné, že je tam nějaká chyba nebo nějaký rozsah. No nicméně větší, větší problém ještě je ten, že se začaly ozývat hlasy, že teda vlastně ta velikost skupiny nemusí úplně dobře korelovat s tou sociální komplexitou. A to jak u primátů, což zase tady je jenom výběr nějakých článků nejich no mnohem víc, které ukazují třeba, že v populacích pavianů, které sledovali po dobu čtyř let, vlastně ani žádné stabilní sociální vztahy jako neodhalili vůbec. A nebo tady, že horských goril vlastně velikost skupiny jako nějak nesouvisí s tím, jaký je tam počet různých vztahů, které dokázali odhalit. A tam je ještě zajímavé teda, že ty vztahy posuzovaly podle toho, jak často se dva jedinci vyskytovali méně než dva metry od sebe, což byl vlastně jako taky nejbližší fyzický kontakt, který jako u nich vůbec zaznamenali Prostě u těch horských goril vlastně ani jako uh, žádný sociální grooming v podstatě neexistuje nebo u některých populací. Takže to je jako trošičku problém u těch primátů, uh, ale mm, když bychom se chtěli podívat ještě dál než, než, než na primáty, tak to začíná být ještě větší problém, protože samozřejmě zvířata žijí ve skupinách z různých důvodů, i teda primáti žijí ve skupinách z různých důvodů, ale pokud to chceme úplně zobecnit, tak je dobré tu komplexitu pojmout z trochu širšího pohledu. A tenhle ten článek, který vyšel v roce 2018, autorem je Dieter Lukas, který měl taky tenhle semestr přednášku, takže to možná uh, bude trošku povědomé, uh, tak uh, ten článek právě jako, ukazuje, že uh, komplexita může být dvojího druhu a to jednak, takzvaně to, co oni tam nazývají organizační, to znamená, je to případ vlastně eusociálních druhů, nebo druhů, které mají kooperativní rozmnožování, kdy se vlastně združují příbuzní jedinci, a, anebo může být takzvaně relační, a, což je případ ten opační, kdy, a, kdy se združují nepříbuzní jedinci. A, no a oni potom testují na takovém malém vzor kusavců, a, ale vycházím vychází jim robustní vztah, že tedy ta relační komplexita je spojená s větší velikostí mozku, ale naopak ta organizační je spojená s menší velikostí mozku. Takže je možná jako dobré uh, uh, myslet i na to. Uh, no a tady ještě jenom jeden a uh, úplně novější přístup k tomu, uh, jak k té sociální komplexitě přistupovat. Uh, z roku uh, 21 v PNASu to vyšlo uh, a tam vlastně uh, pracují s tím, že že by sociální komplexita mohla být co mohla jako nějak odrážet tom jakým způsobem zvířata udržují dominační hierarchie jakým způsobem vlastně se rozhodují při nějakých agresivních interakcích. jestli se spoléhají jenom na informace které mají na základě toho, jak v minulosti dopadly nějaké jejich konfrontace s ostatními členy skupiny, a, anebo jestli musejí i sledovat nějaké dění kolem a, a vyvozovat si na základě toho nějaké závěry o postavení všech členů té skupiny v dominačním žebříčku. A, no, a oni a, k tomu a zvolili takový a, matematický simulační přístup, a, kdy si a, vytvořili nějaký model, a, který... Který vlastně predikoval, jaké by mělo být rozložení těch pozorovaných agresivních interakcí. Pokud by ta zvířata se rozhodovala jenom právě na základě jednoduché heuristiky. Tohle je slabší oponent. Na toho, na toho si můžu troufnout. A nebo pokud by měla nějakou lepší představu o té dominanci a potom by mohla se soustředit třeba buď na buď na co nejvyrovnanější oponenty, anebo naopak na ty, co nejslabší, takovou šikanu. No a tady jim teda vyšlo, vzali jako poměrně široké spektrum druhů, vlastně od, od bezobratých po primáty. A vyšlo jim, že teda ve většině případů ty pozorované interakce sedí na ten model té jednoduché heuristiky a jenom v několika případech jim vyšlo u Paviánu, tady u koní a u a mějších, že signifikantně víc teda soustředí na ty, na ty přímé konkurenty a u bonobů, že teda signifikantně víc šikanů ty nejslabší. Nicméně je to, je to jako docela určitě zajímavý přístup. Trošku nevýhodou je teda, když se podíváte, že vlastně většina těch dat je jako na dvou skupinách, což není úplně bufí jakého, když tam prostě predikujou, bude to nula a je to dva, no tak je to jako hodně signifikantní, ale otázka, jako, na nakolik je to náhoda, ale určitě je to zajímavý přístup uh, k té problematice. No a to nás přivádí uh, k tomu, že teda nejenom primáti jsou sociální, ale mohli bychom tu hypotézu se pokusit nějak zobecnit, což se i teda lidé pokusili a tady je takový grafický přehled všech, skoro všech taxonů, kde to bylo tak testováno a ty otazničky teda znázorňují, že autoři studií došli k různým závěrům, buď teda hypotéza platí nebo neplatí. A ten přeškrtnutý plast znamená, že tam to bylo testováno jenom jednou a žádný vztah nalezen nebyl. No a tady u hmyzožravců, teda to je jediná skupina, kde to paradoxně vychází takže hypotéza sociálního mozku platí. No a čím by to tak mohlo být? No hádejte, kdo to testoval a na jakých datech. Takže takhle vypadá jako slavný graf, který nám demonstruje, že u hmyzožravců platí hypotéza sociálního mozku. Skutku to není úplně vhodná. Skupina pro její testování vzhledem k tomu, že jako naprostá většina jich je solitární. Ale dobrá. Tak tady máme ještě jednu jenom takovou odbočku, že teda tak, tak to byla ta hypotéza formulovaná v tom roce 1990 pro primáty a vlastně jako obecně pro všechny stejně tak byla testovaná u těch, u těch mizužravců a u šelem danbárem, ale potom postupně jako jednak došel ten, ten Stefanův dataset, takže bylo zapotřebí uh, začít testovat uh, velikost mozku a nikoli neokortexu a jednak to nějak přestalo vycházet, takže se to vlastně přeformulovalo. Takže u primátů platí výše uvedené, ale u všech ostatních obratlovců uh, by to mělo fungovat tak, že sociálně monogamní druhy mají relativně větší mozky, uh, což uh, vlastně on vykládá tak, uh, že co to, co je, kognitivní, nejsou vlastně, co je kognitivně náročné, nejsou vlastně ty makiavelistické interakce, jak to bylo původně formulováno, ale je to, je to nějaká nutnost udržovat ty párové vazby, které jsou nějakým způsobem intenzivní a koordinovat svoje chování a tak dále. No a že u primátů jsou potom tyhle ty párové vazby u těch ostatních zvířat generalizované na všechny členy skupiny a to teda znamená, jako, že, že je tam nějaký kvantitativní a kvalitativní rozdíl v té socialitě. A my jsme se teda rozhodli tuhle hypotézu a, taky otestovat a to konkrétně a, trošku jiným přístupem, že jsme si zvolili skupinu, která jako by k testování této hypotézy byla stvořena. A jsou to afričtí podzemní hlodavci z čeledi Batyrgyde, krásní ripoši. a oni jsou docela jako pro testování té hypotézy vhodní vzhledem k tomu, že vlastně se u nich vyskytuje celé spektrum sociality od úplně asociálních druhů až po takzvaně eusociální. A přitom ve vše, skoro ve všech ostatních aspektech, jako svoji ekologie, způsobu života jsou velice uniformní. Všichni jsou podzemní, všichni žerou nějaké, nějaké podzemní hlízy. Nejsou tam, buhví jaké velké rozdíly. Takže nám potom odpadá ten problém, jako že musíme zahrnout strašně moc prediktorů, které jsou nějakým způsobem mezi sebou třeba kulinární, a pak to dělá problém. Jinak, jako by tu kontrolu už nám prostě udělala sama příroda. No a když jsme to teda, kromě toho. Kromě toho, ti sociální rypoši jsou zároveň i sociálně monogamní, takže by to mělo jako sedět i na tu novou formulaci té hypotézy. Nicméně po té, co jsme to teda otestovali na jedenácti druzích těch rypošů, tak se ukázalo, že tam žádný vliv sociality není a pokud nějaký je, tak je spíš tím opačným, směrem a tady je jenom jeden obrázek z toho článku, který já jsem tam vůbec nechtěla dávat, protože jsem ten obrázek původně udělala úplně ironicky jako reakci na ty, na ty Danbarovy grafy, ale teda testovali jsme právě i ten poměr neokortexuji počet neuronů a počet kortikálních neuronů a korelace s velikostí skupiny je prostě úplně opačná. Ale to jako nebylo se hlavním závěrem toho článku, závěrem bylo spíš, že tam teda žádný vztah není. No, což je docela v souladu a, právě s tím a, článkem Dítra Lukase o té organizační a relační komplexitě, protože a, ripošům bychom opravdu jako nemohli a, přisoudit a, nějaké machiavelistické interakce, ale je to opravdu a, o té kooperaci příbuzných zvířat. A ne, že by to a, vlastně nebylo a, jako nějak úplně a, kognitivně náročné, oni ty, oni ty society jako mají docela komplexní, mají komplexní vokalizace, mají nějaké dominační hierarchie, ale evidentně se to teda neprojevuje tím, že by se jim nějak zvětšovaly mozky. No a tady přichází ještě jeden aspekt. Necháme Dan Bára jednou říct taky jako něco užitečného. Že on teda přestože to nějak nezahrnuje do těch svých výpočtů, tak říká, že ale samozřejmě ten velký mozek je energeticky náročný a musí se taky nějak zaplatit, musí se prostě vyplatit ten mozek zvětšovat. Ale je to tady tak jako plně hezky formulované tak jako antropomorficky, že mě u toho jako přišlo na mysl vlastně jako něco takového, že by to, no, ale to je úplně vlastně jako pořádně nesouvisí. A, no a právě v případě těch rypošů je dost možné, že, že je to prostě tak, že se tam větší mozek nevyplatí. A jednak z toho důvodu, že právě socialita u těch rypošů vznikla nejspíš což jako o tom se taky vedou spory, ale nejspíš z toho důvodu, že ti sociální žijou v, v, jako v horších prostředích, kdy, kdy je sezónní nedostatek zdrojů, takže oni vlastně, když je jich víc, tak mají větší šanci, že nějakým způsobem jako narazí na zdroj té potravy a, a zároveň je hodně energeticky náročné to hloubení tunelů v, vlastně v té tvrdé půdě. A to sebou nese ještě jeden aspekt, že v těch tvrdých půdách často nastávají hypoxické podmínky, když to ti rypoši, kteří žijí solitárně, tak žijí ve víc písčitých, prozdušněných půdách. No a tady i ten článek z roňského roku se díval na to, jakým způsobem jsou ty rypoší druhy odolné vůči hypoxi, jak na to reaguje jejich mozek. No a ukázalo se, že vlastně to dost dobře sedí na to, že ti. Uh, že ti eusociální rypoši, kteří mají uh, hodně málo neuronů, tak mají největší toleranci v hypoxii uh, a ti největší, uh, ti největší solitární, uh, kteří měli nejvíc neuronů, tak zase mají, nej, zase mají nejhorší. To znamená, že, ta, uh, že, že jakoby, uh, ten větší mozek uh, může nést jako i jiné komplikace třeba v případě, že žiju v nějakém hypoxickém prostředí, tak se prostě víc vyplatí o radši zmenšit, než zvětšit. No a ještě a další komplikací a té hypotézy sociálního mozku je efekt predace, protože to je taky jeden z důležitých driverů vůbec toho, té sociality, toho žití ve skupinách. A, a v tomhle článku vlastně oni pře. Jakoby, Ukazují, že to zároveň, může komplikovat, že to může komplikovat nějaké naše úvahy o tom, jakým způsobem, jakým způsobem ta socialita působí na velikost mozku, protože tady ukazují všechny možné varianty, jak by to mohlo fungovat, že tedy predace může být tím drávem sociality, která potom, která potom vede k, ke zvětšování mozku, ale zároveň to může být i naopak, že právě predace je tím co selektuje na větší mozky. Což dává smysl, protože je to vlastně úplně ten samý princip, uh, samý princip jako s těmi, uh, s, jako s těmi druhovými interakcemi, jenom je to mezidruhové. Stejně tak predátor prostě může být chytřejší, kořistě chytřejší, ale predátor je zase chytřejší atd. Atd. a tak dále a tak dále. A my jsme ovšem, tohle je jenom taková jako trošku oslý můstek, že s latentní inteligencí ovšem jsme opravdu nepočítali. Tohle to je jedna citace té naší práce o rypoších, která je poměrně bizarní a, a tvrdí, že teda, no tak je pravda, že, ti, že ten rypoš jako má malé mozky a, a má v nich málo neuronů, ale tak on by přece jenom vlastně se nám zdá mohl být tak nějak jako latentně inteligentní, nemyslíte si. <laughs> a, a dokládají to tím, že no co jako mozek, tak na mozku nemusí vůbec záležet. Podívejte se na takovou posadku, jak má velký mozek a jenom dělá vlny, když to rypoč dokáže hloubit kilometrové tunely, tak my si myslíme, že vlastně je tak jako latentně, inteligentně, už to znamená cokoliv. Ale to byl takový oslý ústek k tomu, co teda vůbec ale znamená ten velký mozek. Mně se tady nějak... Mně se tady nějak něco zobrazilo a zakrývá mi to slajdy, takže jsem trošku zmatená. A co to vlastně znamená ten velký mozek? A můžeme se podívat, podíváme se teda jenom, nebudu vůbec skoro o tom mluvit, protože na to není čas a nebudu vůbec nic skoro říkat o neuronech. A, ale a jenom když se podíváme na ty dvě proměny, které byly testovány v souvislosti s tím sociálním mozkem, a to je, je ta relativní velikost mozku a, a poměr neokortexu ke zbytku mozku, a, tak tak tady teda ta relativní velikost mozku, co to vlastně znamená, když se podíváme tady na té ose, máme hmotnost těla a hmotnost mozku a tohle je nějaká, je nějaká vlastně alometrická přímka, protože pochopitelně jako větší zvířata mají větší mozky, ale ten vztah není lineární, je nějakým způsobem alometrický, ale tady pro znázornění je ta přímka No, je to přímka jako takhle hezky lineárně. A vlastně všechna zvířata, která by skončila svojí velikostí mozku nad tou čarou, tak to znamená, že mají velkou relativní velikost mozku a pokud jsou pod čarou, tak mají malou relativní velikost mozku. No ale k tomu právě můžou úplně ke stejné vlastně hodnotě té relativní velikosti mozku, uh, můžou vést různé cesty, jak ukazuje tenhle ten článek. Vlastně bys, kdybychom se podívali tady na ten bod, kdy je to teda zvíře s nějakou jako průměrnou velikostí uh, těla a průměrnou velikostí mozku, očekávanou pro tuto velikost těla, tak bude, tak bude ležet na té přímce. No a ono, pokud si teda zvětší ten mozek, uh, a zvětší zároveň tělo, a, tak bude mít vyšší relativní velikost mozku, ale pokud ještě víc zvětší mozek a zároveň o něco víc zvětší tělo, tak, najednou bude, mít, tak bude mít najednou menší relativní velikost mozku, než mělo původně. No a takhle naopak zase, a, když si zmenší velikost, když nechá stejnou velikost mozku, ale zmenší tělo, tak najednou bude mít vyšší velikost mozku a tak dále a tak dále. Zkrátka, že... A, ta relativní velikost mozku jako něco znamená, ale nemusí to nutně vůbec odrážet uh, nějakou úroveň kognitivních schopností ani teda selekci, která by vůbec uh, se týkala toho mozku. Že to zkrátka uh, může fungovat uh, jenom selekcí na velikost těla. No a uh, nemůžu se teda odpustit to, že pak do toho jako vstupuje ještě ten další aspekt, uh, teda kdybychom si tady uh, místo uh, té hmotnosti, uh, těla dali hmotnost mozku a místo hmotnosti mozku počet neuronů, a, tak je to jako nějaká další dimenze, že vlastně zase mozek, který se zvětší, tak se mu nějakým způsobem zvýší počet neuronů, ale není tomu tak a, u všech taxonů stejně. Nicméně, my jsme teď jako ukázali, nebo ukážeme, protože to ještě není publikované, ale je to jeden z našich teď nových výsledků, a, že ve skutečnosti to vypadá, že docela ten relativní počet neuronů, to znamená, kolik Kolik nebo hustota neuronů, ale v podstatě kolik je neuronů na danou hmotnost těla, docela dobře sedí s tou relativní hmotností mozku. To znamená, zvířata, která mají větší relativní hmotnost mozku, mají i, i věč, relativně větší počet neuronů na stejně velký mozek. A, a je to tady vlastně pro všechna amniota, což by se dalo dobře vysvětlit tím propastním rozdílem mezi plazy a endotermy, ale ono to ve skutečnosti platí i jako v rámci těch plazů, i v rámci těch ptáků, ale kde to neplatí, tak je v rámci savců, což, což jako i koresponduje s tím, co ukazovali v tom předchozím článku, že vlastně u savců se ta relativní velikost těla častěji mění spíš selekcí na hmotnost, na hmotnost těla, než na hmotnost mozku. No ale zase, kde to platí v rámci těch savců, tak jsou primáti což je docela jako zajímavé a možná to může mít nějaké implikace, ale zase úplně ruku do ohně bych za to nedávala, protože je to, jako docela, je to prostě na strašně málo druzích a je to podobné jako losování z té bomboniery, takže bych jako nechtěla se k tomu úplně nějak vyjadřit. No a když se podíváme na ten poměr neokortexu, tak ten poměr neokortexu ke zbytku mozku zase nejlíp odpovídá vlastně absolutní hmotnosti mozku, protože ten vztah je dán zase nějakou alometrií a čím je větší mozek, tím obecně bývá větší i ten poměr neokortexu, protože existuje proto takové vysvětlení, že, že neokortex teda je část, která v ontogenezi se vytváří nejpozději a že čím později si nějaká část mozku vytváří, tak vlastně tím, tím víc se zvětšuje. Protože, protože jak si má delší čas na to, aby se tam nahromadily prekurzorové buňky a vzniklo potom víc neuronů. A, no a ono je to relativně kontroverzní téma, někdo s tím souhlasí, někdo s tím nesouhlasí, ale tady je takový hezký článek nedávný z Current Biology, kde to vlastně docela hezky ukazují na myších. A oni vzali uh, dva druhy myší, které se uh, liší průměrnou délku gestace asi o jeden den, že délka březosti myší je kolem 20 dní. Takže uh, to nebylo nějak buhý jak moc. Uh, a opravdu ukazují, uh, že u těch myší s tou další gestací uh, je... Uh, je víc, a, když se podívali, oni se dívali jenom na neokortex teda a, a zjistili, že u těch myští z dalších gestací je vlastně víc těchhle, z těch a, povrchových neuronů. <laughs> Kvízečka nám přišla tohle A, a, a Jasné, teď nevím, co jsem říkala. Jo, že, že, tam, že tam vzniká vlastně a, víc, a, že tam vzniká víc neuronů v těchto z těch povrchových vrstvách, které vlastně se vytvářejí nejpozději, protože neurogeneze a neokortexu u savců probíhá stylem inside out, to znamená, že v subventrikulární zóně se nagenerují nějaké provenitory, a ty potom jako takhle my druhý. a vlastně nejdřív se vytváří tahle vrstva, tahle a ty, a ty svrchní nejpozději. A oni ukazují, že u těch myší, které se liší o jeden den délku gestace, tak tak ty prekurzorové buňky, ze kterých se potom mají stát tyhle ty právě povrchové neurony neho kortexu, tak se poměrně značně liší. U těch u tou další je jich prostě víc. A i přímo jako už ty neurony hotové, které pak budou migrovat, tam je taky jako docela obrovský rozdíl. A ještě teda ukazovali, že je to opravdu efekt té délky gestace že když udělali cross-transfer embryí mezi, mezi matkami, prostě přehodili embrya mezi těmi dvěma kmeny, tak se ukázalo, že, že, se, že se ten vztah obrátil, že opravdu ta embrya z toho kmene, který má, který má kratší gestaci, ale byla v té matce, která měla delší gestaci, tak měla těch neuronů víc, než, než vlastně ty, co původních měly víc, ale, byly, ale měly kratší gestaci. A to je jenom jako taková myšlenka k tomu trošku tangenciální, že teda variabilita v délce gestace je poměrně značná i u člověka. Takhle studie se na to dívala a měly to opravdu jako přesně změřené od početí po porodu tak když z toho vyřadili nějaké předčasné porody, uh, tak došly k rozpětí nějakých 37 dní v té gestaci, gestace, což není úplně zanedbatelné. A, a je taková otázka, jestli by to jako mohlo, mohlo mít i nějaké další konsekvence, jako že třeba, uh, že třeba přenášené děti budou jako chytřejší, nebo že prostě budou mít jako víc, víc těchto těch, uh, těch povrchových neuronů v neokortexu a tady opravdu jedna jako studie se tím zabývala a skutečně ukázala, že děti, které se narodily ve 41. týdnu oproti dětem, které se narodily v 39. nebo 40. týdnu, tak měli jako později lepší výsledky v nějakých standardních testech a měly větší šanci, že, že budou mít nějakou výjimečnou inteligenci. Na druhou stranu, jako jak už to v podobných studiích bývá, tak ten efekt byl jako opravdu 0,7% standardní odchylky, takže bych jako na to úplně nesázela, ale jako je to taková zajímavá možnost. No a hm, jaký je vlastně vůbec vztah toho mozku a inteligence? Protože všechny tyhle ty studie teda zatím uh, nějakým způsobem předpokládaly, že zkrátka uh, větší mozky, větší neokortex anebo relativně větší mozek vůči tělu uh, bude mít nějaké teda, uh, kognitivní konsekvence. A uh, jedna z uh, nových studií, která chtěla nějakým způsobem tohleto ověřit, uh, tak je ten Evolution of Self-Control, kdy vzali jako docela velké množství zvířat a podrobili je standardizovaným dvěma testům, které měly teda ukázat nějak, jak, jak jsou na tom kognitivně. No a vyšlo jim, že právě u Primátu, je nejlepším prediktorem uh, toho výkonu kom, nějakých jako, kompozitního skóre z obou těch úloh uh, absolutní velikost mozku, ale zároveň i, i jako ta relativní velikost mozku tam trochu názala, kdežto uh, když se to udělalo vlastně napříč všemi těmi taxony, oni tam testovali i ptáky, a slona, nějaké hlodavce, šelmy, více, uh, Tak uh, tam vycházelo vztah jenom právě s tou absolutní velikostí mozku. To by mohlo trošičku jako nasvědčovat tomu, že to co, to, co nám tam jako vychází, s tím jsou relativní velikostí mozku a relativním počtem neuronů možná není úplně náhoda, ale že u primátů ta relativní velikost mozku bude jako i něco znamenat, což mimochodem ukazuje jeden teď jako zatím nepublikovaný článek u ptáků, že nejlepším prediktorem inovace je absolutní i relativní velikost mozku, jak se do dohromady. No a když teda už jsme u té uh, sociality, tak tu tady jako testovali taky uh, velikost uh, skupiny a vlastně žádný vztah u těch primátů mezi výkonem v těch kognitivních úlohách a velikostí skupiny nenašli. A nicméně tyhle, tyhle studie bývají jako trochu kritizované. Uh, já nevím, pokud jste znáci čtyříštku, tak, tak víte, kam tím mířím, že zkrátka vezmeme nějaké zvíře, a budeme zjišťovat tak nějak, jako na co se hodí a co by jako mohlo umět, ale nemusí to vůbec být nějak ekologicky relevantní. A, a zároveň a je to kritizováno na základě toho, že často zvířata v těchto těch studiích bývají prostě ze zvířata ze zajetí, nějakým způsobem třeba nevystavená úplně tomu svému přirozenému prostředí, ať už jako sociálnímu nebo ekologickému, postrádající nějakou životní zkušenost. A, a jako asi: no, asi víte, že. No. Uh, existuje tenhle ten akronym weird jako pro naší západní populaci, která je s tím způsobem opravdu podivná, ale přesto je na ní dělaná naprosto většina různých psychologických testů, které pak, když se uh, je snaží uh, zopakovat u nějakých těch jako normálních takzvaných populacích, tak to třeba vychází úplně jinak. Tak si někdo dal jako opravdu velkou práci s tím, že vymyslel tenhle akronym pro, uh, pro zvířata, která se teda uh, testují v těchhle z těch kognitivních testech. No a, ale zase druhý protiargument, proč uh, takhle. Uh, z lidé, kteří jako kritizují tohleto, uh, tohleto testování za standardních podmínek v laboratoři zvířat v zajetí, uh, tak zase tvrdí, že my bychom uh, se měli radši dívat uh, teda pořádně, co ta zvířata umí ve volné přírodě jak to s nimi vypadá a že tím získáme daleko lepší představu o tom, jak jsou inteligentní. Nicméně tam je trošičku zase problém s tím, že my máme je, hodně konkrétně u těch primátů tendenci je teda antropomorfizovat a, a to dokládá třeba pěkně tohleto video, Doufám, že si zkustím, No prostě tohle video tak nějak se jako šíří na sociálních médiích uh, s tím, že teda je to hrozné, že v Indonésii uh, působí organizované gengy motorkářských makaků, kteří unášejí děti A, <laughs> A je zajímavé, že jako, jako pochopitelně prostě žádné děti neunáší. A naopak jako makak, je sám obětí týrání, kdy prostě v rámci místní zábavy lidé takhle opice na vodítku prostě pouští na nějakých vozítkách a koukají, jak daleko dojedou. A, a ta opice se prostě chytá toho zvířete, protože za toho dítěte, protože prostě ji někdo jako táhne a, na provaze za krk, což se jí evidentně jako moc nelíbí. No, nicméně je zajímavé, že jako, uh, lidi mají tendenci si tohle interpretovat, jako, až to zní úplně absurdně, jako, že opravdu teda jako opice na motorkách unášejí děti a, a ty diskuze uh, pod tím videem jako nejsou ve stylu, no to je ale chudá kopička, ale prostě ve stylu Maria, chudá dítě, kde vzali tu motorku, jak je to možné, to se musí zastavit. No, tak to je jenom takový jako doklad toho, že máme opravdu tendenci ty primáty antropomorfizovat, ale na druhou stranu, abychom nebyli jenom škarohlídi, tak to možná s tím opičím organizovaným zločinem jako není úplně marné, protože tady teď v lednu vyšel jeden zajímavý článek, který právě ukazuje, že makakové na Bali se skutečně jako naučili okrádat turisty, což by nebylo nic tak zvláštního, jenomže turisti se zase naučili si teda schovávat jídlo, nebo k tomu byli poučeni a tak makakům jako nezbylo nic jiného než místo jídla, začít krásně co jiného, nejlépe nějaké předměty, kterých si ty lidé cení a budou ochotně vyměnit za nějaké to jídlo. A, a makaci vlastně dokážou docela dobře rozpoznat, jak až moc bude nějaký ten předmět jako výhodný, výhodný pro to smlouvání. Takže pokud třeba ukradnou mobil, tak jako jsou ochotní smlouvat třeba půl hodiny o nějaké jako opravdu, o nějaký dopra, opravdu jako výhodný kus žvance, kdežto když ukradnou třeba jenom šiltovku, tak to jako po pěti minutách vzdají. Je tady jenom zase jako ukázka toho, jak třeba vypadá, když takový makak ukradne brýle, tak konečně byl spokojen. No ale proč to tady jako vlastně vůbec ukazuju, je jako ještě jeden další aspekt, který tohle chování má. A to je to, že ono se jako šíří jako kultura. A tady je srovnání čtyř různých skupin z téhle populace a počet, kolikrát tohle chování bylo pozorováno za nějaký počet, nějaký počet hodin. A z toho je jako zcela zjevné že ve dvou skupinách je to chování poměrně rozšířené, tady třeba to pozoroval jako víc než stokrát za 100 hodin, takže prostě třeba je i fakt jednou za hodinu, jako se to moc stalo, a v těch jiných populacích je to, je to poměrně vzácné. A oni teda ukazují, že, že je to výsledkem nějakého sociálního učení a kultury. Což je teda další aspekt, který nás přivádí, a Hypotéze kulturního mozku, to je takový jako trošku spin té hypotézy sociálního mozku, který dává důraz na to, že tedy není úplně nutné, aby ta zvířata pro vznik velké inteligence nebo velkého mozku žila ve velkých skupinách, ale že je důležité, aby jednak měla možnost, aby se jim jako vyplatilo vůbec se něco učit. To znamená, že nežijí jako v úplně naprosto neprediktabilním prostředí a nemají nějakou vysokou mortalitu. To znamená ideálně zvířata, která žijí dlouho a zároveň mají možnost nějakého sociálního učení od dospělců, což ovšem neznamená, že nutně musí v dospělosti žít ve skupinách, ale zkrátka, že, že mláďata nějakou dobu tráví z dospělci, od kterých se mohou učit. Tady jenom ukazují, jako, jak by to mohlo fungovat, že teda je to vlastně funkcí jednak, jednak délky života a a, jednak délky života a nějaké mortality, pravděpodobnosti, pravděpodobnosti, že ta zvířata jako se dožít dospělosti a zároveň toho, kolik mají teda příležitosti k tom sociálním učení a že to je právě to, a co, a co vede ve výsledku jako k té vysoké, a vysoké inteligenci. Ono to takhle jako může fungovat vlastně v podstatě jenom pokud to budeme brát jako nějakou kompetici mezi skupinami, protože já se teda úplně moc dobře nedokážu představit, jak by to fungovalo, jak by to fungovalo jinak, jo. Že prostě skupiny třeba tady těch makaků, kteří se jako naučili hezky krást, Uh, tak, že budou prostě úspěšnější než skupiny, kde se tohle zatím nenaučili. A to samozřejmě uh, jako znamená, že, uh, že zároveň to může selektovat na nějaké kognitní schopnosti v tom, uh, že uh, zvýšleta, která se to lépe naučí, tak, uh, tak prostě budou úspěšnější a bude se to v rámci té skupiny lépe udržovat než ve skupině nějakých jako hloupých, kde prostě nebudou schopni to pochopit. Uh, no a... Tohle už se dostáváme k závěru, to jsem ráda, že jsem to tak hezky stihla. Tohle je jako jeden zase z nových článků, který, a, který spojuje a, určité aspekty a, vlastně všech těch teorií, které byly navržené, proto proč tady máme velký mozek a je to článek poměrně komplikovaný, vyšel v Nature v roce os, 2018, a, jako nezaznamenal nějaký velký úspěch zřejmě, protože se jako docela špatně čte, a, ale je to zase podle mě docela zajímavý přístup k tomu, jako od, odklon od těch různých korelačních studií, jako budeme prostě se dívat, co všechno koreluje s čím a tak to jako má nějakou příčinou souvislost, a, ale oni tady si jako vytvořili nějaké modely, a, do kterých nastavili parametry a, zjištěné jako z, z reálných dat, a, a simulovali jako jakým způsobem a, různé typy problémů, které by jako naši předkové měli řešit, a, jaký, které by měli teda řešit, a, jakým způsobem a, vlastně a, přispívají k tomu, a, že budeme pozorovat velikost těla a velikost mozku, kterou pozorujeme. Ono to vlastně to pravděpodobně jako špatně docela vysvětluje. A, a, ale oni předpokládali s tím, že Nějakým způsobem jsou, jsou rozdělené metabolické zdroje mezi teda mozek, tělo a reprodukci. A potom, že nějakým způsobem ten mozek, jako větší mozek, prostě zlepšuje efektivitu získávání energie. Na to tam měli teda nějaké dva modely, jeden jako rychlejší, jeden pomalejší. No a, a když to jako všechno nasypali s nějakými parametry, které byly nastavené a měnili jenom ty poměry vlastně těch různých, problému, která ta zvířata řeší, to znamená ekologické, uh, jednak sociální, kooperativní, uh, potom kompetitivní, tedy jakoby ty makiavelistické uh, a potom uh, kompetitivní mezi skupinami, tak jako uh, došli uh, k závěru, že třeba u člověka uh, naprostá většina těch, uh, těch uh, problémů by měla být ekologických, přičemž tam přispívá nějaké 30% jako těch kooperativních a 10% kompetitivních mezi skupinami. Samozřejmě jako a je to takové, můžeme si o tom myslet, co chceme, jako vůbec nic to nedokazuje, ale je to podle mě jakože docela zajímavý přístup. Ono ten model třeba jako úplně pomíjí samce, vlastně je to modelované jenom na samicích, což si myslím, že není jako úplně uh, ideální, protože určitě, uh, určitě uh, například kompetice právě o samice, o páření. Jako může, může s tím docela zahýbat. Třeba v případě delfínů jsou právě známé koalice samců, kteří, a ukazuje se, že jakoby ti, kteří mají nějaké nej, nejlepší, nejstabilnější, nejstabilnější uspořádání, tak zároveň mají potom lepší přístup k těm samicím. Takže určitě bych jako samce z toho nějak nevynechával. Oni přece jenom jsou trochu důležití. Ale je to jako jeden ze zajímavých přístupů k tomu testování. A když se teda vrátíme úplně na začátek té první otázce, proč teda máme my lidi ten velký mozek, tak zase si zkusíme nejdřív odpovědět na nějakou jednodušší otázku, protože nejsme jediná zvířata, která mají uh, nápadně velké mozky. Jednou takovou další skupinou uh, jsou třeba v těchhleckých kteří mají opravdu uh, na svoji hlopnost těla obrovské mozky. No a jak my jsme teď nedávno zjistili, uh, tak zároveň 96% všech neuronů v tom jejich mozku je teda obsaženou v mozečku a, a je to dáváno do souvislosti s elektrorecepcí, protože oni jako žijí v takových kalných vodách, pořádně tam nevidí a tu elektrorecepci používají k vyhledávání potravy a zároveň teda k sociální komunikaci. No ale prostě jedn, jednoduše uděláme takový závěr, že jako ano, prostě rypoši mají tak obrovské mozky, protože potřebují tu elektrodecepci a ta je teda nějak jako výpočetně náročná. No a samozřejmě zároveň to neznamená vůbec, že by tahle kognitivní kapacita nemohla být využita i k jiným účelům, i když se třeba vyvinula za účelem té elektrodecepce a, a ta zvířata opravdu jako vykazují poměrně komplexní, zajímavá chování. No ale když se ptáme, jako proč my máme ten velký mozek tak najednou jako docházíme k závěru, no, že jako jednoznačně proto, že prostě jsme byli selektovani na tu inteligenci, a na ty kognitivní schopnosti, ale kdybychom si to převedli na stejnou rovnici, tak takovým jako střídným odhadem kolem 85% všech neuronů v našem mozku jako nebude prostě v těch asociačních oblastech kůry, ale bude to v mozečku a v nějakých zrakových oblastech. Takže jako proč? Proč? si myslíme, že ty naše mozky jsou jako produktem selekce na nějaké inteligentní chování. No, myslíme si to, protože, prostě, protože jsme tak chytří. A, a tady je jenom jako úplně poslední šílený slide, kde jsem se snažila jako ukázat, že věc je složitá a někde jako v půlce jsem to vzdala, protože jsem došla k závěru, že bych potřebovala jako ještě asi třikrát víc prostoru a tolik šipek, že by se tam prostě vůbec nějak ne, nevešlo. Takže jediné, co bych jako chtěla k tomu nějak okomentovat, je, že si teda myslím, že jako ano, určitě i socialita měla nějaký podíl, jako modře jsou tam označené věci, které by s tou socialitou mohly nějak souviset, ale zároveň si myslím, že jako určitou preadaptací vlastně, jako proto, proč máme tak opravdu veliké mozky, je to, že jsme prostě primáti, že máme binokulární vidění, které je, jako, které je prostě hodně výpočetně náročné. A, a že máme jako vysokou dexteritu, která, nám, která je taky jako docela náročná, a, která vlastně se zpracovává v tom mozečku, mimochodem právě a, expanze, mimořádná expanze mozečku je charakteristická pro primát jako víc než mimořádná expanze neokortexu. A, no a že to všechno tak nějak může jako spolu fungovat a zároveň je tam prostě nějaký prvek náhody. Prostě evoluce jako a, není deterministická prostě Záleží jako na tom, uh, opravdu na náhodě, jako kde, kde prostě vznikne nějaká variabilita, uh, ze jakých okolností k tomu dojde a, a, a co prostě bude výsledkem té selekce. Uh, potom je teda asi taky důležité uh, prostředí nepřívětivé tak akorát, si že není jako úplně zcela neprediktabilní a tak hrozné, že vlastně nemá vůbec smysl jako nějaké kognitivní adaptace se pokoušet a zároveň není jako úplně pohodička, všechno víme, všechno známe, protože pak jako by nějak nestimulovalo teda nějaké ty lepší kognitivní schopnosti. No a zároveň může mít, může mít vliv i to, že primárně primátu, primátů, třeba uh, primáti prostě mají uh, vysoké hustoty neuronu a škálují s velikostí mozku jako lineárně a může se, jakoby, může se stát, že prostě je určité jako kritické množství, kdy prostě ať už z jakéhokoliv důvodu selekce jako na cokoliv třeba je prostě jenom velikost těla zkrátka jako nějak překročí a potom, potom už jako ta inteligence začne být opravdu důležitá, prostě může to jít tak podle těch modelů, jako jak jsme si prostě ukazovali a jak to všichni předpokládali. No ale samozřejmě jako nevíme o tom nic, jsou to prostě všechno nějaké, nějaké dohady. A, a já bych řekla, že pohádky je konec. Děkuji vám za pozornost.